ירמיהו, פרק מ"ה. הדבר אשר דיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בנריה, אריה, את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו, בשנה הרביעית להיקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל עליך ברוך. אמרת אוי נא לי, כי יסף אדוני יגון על מכאובי, יגעתי באנחתי, ומנוחה,